Все було добре, а потім працівнику посольства Видалося, що щось є дивне З того, що ви приїжджаєте лише на шість днів Юлія прокашлялася, тактовно позначуючи Що її це також насторожує Вони попросили від вас письмове роз'яснення Англійською мовою Тільки не кажіть, що ця писулька має бути Підписана мною особисто, скрикнув я, хапаючись вільною рукою за шевелюру і прикушуючи другощу. Ні, просто напишіть текст і вишліть мені на емейл, я передам його в посольство. Уже пишу. Дочистити полюцькі зуби так і не вдалося. Відкривши порожній вордівський документ у буквальному сенсі, плюючись кров'ю, я прудко нашкрябав. Зліва, згори, усім, кого це може стосуватися кліше для офіційних документів, адресат яких невідомий, аналог українського для пред'явлення за місцем вимоги. Потому гарно обдумавши, склав такого листа нижче неведений переклад українського. Я перебуватиму в Новій Зеландії. Лише шість днів через те, що не можу залишитися надовше. Спочатку планував пробути десять днів, але плани змінились. По-перше, 8 травня, лечу на північ Греції. Півострів Халки-Діки в рамках семиденного престору, організованого туристичною кампанією. Не маю можливості відмінити чи перенести цю подорож у той же час, я не можу відвідати Нову Зеландію після 15 травня у зв'язку з початком промотуру на підтримку моєї нової книги навіжені в Перу. Друга половина травня і весь червень уже розплановані. Я також не маю змоги вилетіти з України раніше, ніж 30 квітня, оскільки візу отримаю щонайменше 28 квітня. 29 квітня. Таким чином лишається два варіанти. Або відмінити подорож до Нової Зеландії, або їхати лише на шість днів. Я збираюсь писати про туристичні принади Окленда і околиць для українського туристичного журналу «Мандри» і надіюсь, що шість днів буде цілком достатньо, щоб зібрати необхідний матеріал. Сподіваюсь, наступного разу мені вдасться залишитися на більше часу. Найщиріше вітання, Макс Кідрук. По-моєму, вийшло непогано, правда? Майже не брехав. Хай там як, мені повірили. І це головне. Плакати були готові у вівторок, 26 квітня. Притула в цей час роз'їжджав по Україні з своїми вар'ятами, а тому передати особисто не міг. Сірий зателефонував напередодні і сказав, що конверти з постерами залишить у Вітальні в новому офісі нового каналу, пардон за тавтологію, але без неї тут ніяк. Самого ранку я помчав на Тургенівську забирати основний інвентар. Пока виявилось чималою, загорнутою в темно-коричневий обгортковий папір. Судячи з габаритів з гортка, плакати були таблоїдного розміру формат А3. Тоді мені здалося, що це добре, що більше, то краще. Проте я помилявся, адже не міг передбачити, що мені просто не вистачатиме рук, і навіть не уявляв, як намочуся, розклеюючи постери самотуж. Забравши плакати, заспішив додому. Ледве стримувався, щоб не розкрити пакет по дорозі і просто в маршрутці, не роздивлятися плакати, хоч і розумів, що завчасно світити ними не вважаю. Зрештою дістався квартири. Похапцем зняв кеди, розклав пакунок на ліжку і акуратно розрізав обгортковий папір. Осередині лежали дві сотні кольорових плакатів. Я дістав один і розгнув перед собою на витягнутих руках. Розгорнутий листок, глянцевий, засяяв, наче роздивляючись, я не міг стримати широченою. Переді мною був справжній шедевр. Хіба ні, все в ньому було чудове. І дівчина, і поле, і серп, і, Хі -хі, словом, геть усе. Це «Прекрасно!» – шепотів я, а плакат ледь помітно тремтів у долонях. «Це просто прекрасно!» Через два дні у четвер кур'єр привіз мій паспорт. Я передзвонив Сірму і відрапортував про 100% готовність до місії, після чого в гарному настрії, став готуватися до відправлення. Попереду чекав, Найдовший переліт. Дві пересадки, три перельоти, загалом майже 30 годин, 23 з яких я проведу в повітрі. 30 квітня, по-тихому, без сурм і фанфар, я прибув до аеропорту Бориспіль. Став на реєстрацію на рейс-компанії «Аерофлот до Москви». «Аерофлот – моя любов». Я не раз писав, що обожнюю літати. Мені подобається спостерігати за підготовкою до зльоту, відчувати, як стоганять велетенські турбіни літака, і сила в сотні кілон д'ютонів тягне величезний реактивник уперед позлітньо. Люблю передивлятися старі голлівудські комедії по персоналу, ну, така... Персональна цифрова розважальна система, монітор іноді сенсорний, вбудований у спинку крісла авіалайнера, дозволяє дивитися фільми, слухати музику, грати в ігри. Такими системами обладнані більшість сучасних далеко-магістарів.